Varmt välkommen till Radio Maranata. Jag heter Berno Vidén. Vi ska sända ett bibelstudium som heter Kristus och församlingen. Det spelades in i Koppom i ett husmöte hemma hos Vidar och Mia Vigart. Vi lyssnar här till undervisningen. Välkommen! Jag ska, jag ska dela några tankar, en del bibelord och... I, I Stockholm där vi bor så brukar vi gå ute på torget på, på lördagarna. Så ställer vi upp ett bord där med biblar, traktater och tidningar och så. Det har vi hållit på med nu under hela det här året. Jag har kunnat stå där. Det var, det var väldigt lärorikt vill jag säga. Men också väldigt välsignat. Och nå, något som vi har märkt speciellt. Det är den unga generationen. Så ungdomar. Ja, till och med barn i 10-11 års ålder som kommer fram och vill, vill ha en bibel. Och vill, vill veta mera. Och det här skapar ju också då bönämnen. Man tänker på den värld som vi lever, lever i, den värld som barnen växer upp i. Den värld som vi har omkring oss idag, som vi ja, har mitt ibland och den är ju så full av ondska. Det är så mycket sorg och så mycket oro bland, som människor måste brottas med. Jag har en liten traktat här som vi brukar dela ut som heter Verklig frid. Här påminns man då om att hur, hur det är på vår jord idag. Från andra världskriget och framåt har det aldrig varit fred på jorden. Och det vet vi, oron bara växer. Och klimatet och så vidare. Men, men, men att vi då mitt i allt det här ändå har ett budskap. Som är aktuellt. Som är angeläget. Det är det här att Jesus kan ge sann frid till människan. Det kan inte de här politikerna gör. det kan inte någon göra med sina resurser sitt inflytande det är bara Jesus som kan göra det det finns ingen annan än Jesus och det här tror jag är viktigt att påminnas om vad är det mest viktiga vi har här i tiden det är evangelium halleluja Oavsett hur det ser ut runt omkring oss, oavsett vad människor tänker och säger och tycker, oavsett vilket statsskick vi lever under, så finns det ett budskap som inte anpassar sig. Men som tränger igenom. Ett budskap som når fram till människor, som hjälper människor att se att det är inte slutet vi ser. Det här med... Alla problem runt omkring oss. Utan det finns en framtid. Det finns ett hopp. Och det ryms i det här att Jesus kommer. Halleluja. Tänk att få leva i det hoppet. Tänk att få leva i, i det här ropet. Alltså att ha det som en del av sitt liv. Att det jag gör. Mitt liv. Min tid. Min kraft. Att hela tiden få ha det här som ett mål. Herren kommer. Då, då formas livet också efter det. Gud har ju gett ett svar till människan. Gud har gett ett svar. Och, och det, det, det kommer ju fram väldigt tydligt i, i Bibens mest kända vers, Johannes 3:16. Där har vi ju Guds svar till människan. Ty så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son för att varken en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Det är en sån kraft, en sådan dynamik i de här orden. Ibland känns det som att man, man, man kan läsa av ren slentrian och allting rulla på.